nakamilisha sehemu ya pili ya khutba ambayo tulioitoa juu ya member ya msikiti huu siku ya Ijumaa ya mwezi uliopita wa Jumada uh, Rabi'i thani au Rabi'il akhir tulizungumzia juu ya member hii Masala, miongoni mwa masala muhimu Masala mazito yanomhususu muislamu katika maisha yake pamoja na kwamba huenda muislamu akayaona mambo hayo ni mambo ya kawaida Lakin muislamu aliyena busara na ufahamu atajua kwa yakin na kupitia kwa haya tunao na haya ile na ambayo tutaendelea kuyazungumzia Bimashiati mashiatillah atajua kwamba tunazungumzia masala mazitu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jambo ambalo linaweza kumtofautisha baina ya Muislamu anayeweza kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wajal na Muislamu atakayesimama mbele ya Mwenyezi Mungu akiwa na maswala kujibu Jambo ambalo linaweza kumtofautisha baina ya Muislamu aliyena akili na Muislamu ambaye ni safi Jambo ambalo linamtofautisha Baina ya muislamu aliyeshikamana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na mwingine ambaye hajali kuhusu mafundisho hayo ya Mwenyezi Mungu Azza wa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam Tukazungumzia miongoni mwa yale tuliyozungumzia sehemu ya kwanza ilikuwa ni ahkam alhatif in naqal Chukmu, ya hizi simu za mkono kwa sababu kuna ahkam kuna na adab kwa hivyo tukatanguliza kwanza ahkam kwa sababu ndizo nzito zaidi halafu tuje katika masala ya adab na katika hizi ahkam tukasema kwamba kuna hukumu kumi zinazohusiana na simu za mkono simu kwa jumla lakini ala wajili hususi simu hizi za mkono tulizonazo leo <coughs> neema ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ya teknolojia iliyo na iliyorahisisha mambo mengi na iliyopelekea leo ulimwengu ukawa unakwenda kwa njia ambayo manadamu hakuweza kuitarajia miaka ishirini au miaka 50 iliyopita hukumu tano ambazo tulizitanguliza katika khutba iliyopita hukumu ya kwanza alhadhar min tatabui awrat muslimin muslimu kutahadhari kupitia kwa simu alionayo na kuangalia angalia aura za waislamu na aibu zao Hukmu ya pili alhazar min atajassus muslimu kutahadhari na kuchunguza na kufanya ujasusi na kufanya kazi ya kutopoa topoa na kutafuta mambo yaliyofichika yaliyomo ndani ya simu za waislamu او المسلم هوني رفيقك او المسلم هوني انت عايش ناي ناي في بيتك او المسلم هوني انت قريبك ني مكه لا يجوز ولا ينبغي وهو محرم لقوله تعالى ولا تجسسوا حكم الثالث الحذر من نشر الإشاعات والاكاذيب kuta hadhari na kutoeneza mambo ya uvumi na habari za urongo hukumu ya nne alhadhar min nashr albid'i wal khurafat kuchunga na kutoeneza mambo ya uzushi na mambo ambayo hayana msingi katika namna gani waislamu wengi wameingia katika balaa hiyo ya kueneza mambo ambayo mtume hakuyafanya na kueneza maneno ambayo mtume hakuyasema ya kwa waislamu kupitia kwa masimu na vifaa vingine vilivyofanana na masimu, waislamu waambiwe wafanye moja au mbili au tatu iende mpaka ifikie waislamu waambiwe wa usipofanya hivyo basi wewe utafikwa na hivi na utafikwa na hivi na utafikwa na hivi attaqawlu ala allah ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha ndani ya Qur'an wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu masula hukumu yetano al hadhar min al khiyana muslimu kutahadhari na khiyana inayofanyika kwa wingi kupitia kwa simu Simu ambazo wewe unazungumza na mtu ukiwa hapa lakini kule unakozungumza na yule unayezungumza naye bila ya ruhusa yako bila ya ilmu yako na bila ya kujua kwako uone au uje ujue baadaye kwamba kumbe ulikuwa unazungumza kwenye loudspeaker watu wote walio pale walikuwa wakusikiza na wewe ilihali unajua kwamba yale maneno yalikuwa ni siri baina yako na yule unazungumza naye hukumu ya sita ambayo katika hutuba ya Ijumaa ya leo ni hukumu ya kwanza alhazar min nashri alfuhshi walbatha muislamu kuchunga kupitia kwa simu kutoeneza mambo ya uchafu na maneno ya uchafu mambo ya uchafu na maneno ya uchafu mengi yanakuja kupitia kwa simu ziwe ni picha ziwe ni video clips yawe ni maneno yamepita ndani ya simu mengine ni ya ukweli mengine si ya ukweli na mengine yanakuja katika simu kupitia kwa neno la mzaha yani unaletewa kwenye simu maneno ambayo ukiasoma we unaona kwamba ni maneno ya jokes ni maneno ya utani lakini ndani yake yamebeba mambo ya uchafu ndani yake yamebeba mambo ambayo hayalingani na adabu za Kiislamu na hishma za Uislamu na mwenendo wa Kiislamu iwe ni picha iwe ni maneno iwe ni kitu kingine chochote Kwa hivyo kwanza Muislamu Hafai kuwa na mambo kama hayo ndani ya simu yake ثانياً haifai kuiainesa Kwa hivyo usije ukachukua we umesoma maneno hayo kwa sababu ya kwamba umefurahishwa na maneno hayo ya uchafu kwa sababu ya kwamba umecheka na maneno hayo ya uchafu ukaona hebu afadhali niwapelekeni na wengine <clears throat> na vile vile wapate kufurahi na pale unaweza ukaambiwa katika ile message hebu wapelekee na wenzio nao wacheke kama wewe ulivyocheka katika maneno ya ukosefu wa adabu na uvundaji wa hishma na maneno yanayokwenda kinyume na adabu za Kiislamu hiyo ni fuhsh na hiyo ni badhaa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha ndani ya Qur'an katika sura tu an-Nisa mwanzo wa juzuu maneno yanovunja heshima nayo mtume wa Muislamu katika maadili ya adabu Mwenyezi Mungu hapendi maneno hayo na Mtume sallallahu alaihi wasallam vile, vile katika hadithi iliyopokewa na Imam al fi Sunani aham haramisha Muislamu asiwe badhi na asiwe fahishan wala mutafahishan asiwe mchafu asiwe ni mmoja kufanya mambo machafu wala siwe ni mwenye ulimi mchafu na ulimi mbaya leo simu inaweza kutukua hukumu ya ulimi yale unaoiandika yanabeba sawasawa na hukumu ya yale unao yazungumza ndio maana ukiandika talaka katika message ukimpelekea mkeo ikende ikipelekwa kwa, kwa kadhi wa Kiislamu akihakikisha akihakikisha kwamba message hiyo kweli imetoka kwako kwenda kwa mkeo talaka imepita limadha huu yakumu makama al kalam kwa sababu inasimama pahali paulimi sawa sawa na kumwambia mkeo umemwacha kwa mdomo Hukmu ya sita au ya saba alhazar minan nagamat almusikia muslamu kutahadhari katika simu yake kutoweka mambo ya mziki na mambo ya nyimbo ambayo leo imekuwa ni mtihani mkubwa kwa vijana wetu wa Kiislamu bali sio vijana peke yake utastaajabu kusikitika zaidi kuona kwamba jambo hili hufanywa hata na watu wazima walio na nyele nyeupe simu inapolia ndipo pale unapoweza kumtambua aliyena akili na ambaye hana akili ni upi simu inapoingia ndipo pale unapoweza kumjua yule aliyesimama katika mstari imara uliyowima mbele ya Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala na mtume wake na yule aliyekwenda kombo pale unaposikia mambo nyimbo za mziki zinaingia ni ringtone hiyo yameiweka kwa lugha yoyote itakayokuwa wa muharam muharram ni jambo la haram na khilaf yoyote iliyo katika masuala haya mbele ya wa wanazuoni ni khilaf khilaf shadh hata siyo dhaif ni shadh imeanguka hasa hata haiangaliwi hiyo لان النصوص الصريحه من الكتاب والسنه قد تضافرت على تحريم الغناء ايات من انزله سبحانه وتعالى ونحيهذيثا منت محمد صلى الله عليه وسلم زيمكوجا ووازي و كوبينشا انما لي حرام ايكيومو سبحانه وتعالى إن يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله نيني معناه الله <سؤال> والحديث <سؤال> له والحديث انا اسمع ابن عباس انا اسمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعن صحابه جميعا أنا اسمع والله الذي لا اله غيره نا اق파جينا يا يولي امباي هابانا مولا مغير انا يستحقي كعبديوا بسنا ييه له والحديث هو الغناء له الحديث ني نيمبو hii ndio maana ya lahu wal hadith iliyokuja katika aya hii. Hii ni tafsiri ya sahabi ambaye aliyekuwa hai wakati aya za Mwenyezi Mungu wa Ta'ala zinashuka kwa mtume wake Muhammad sallallahu wa wa alaihi wasallam. Sidhani kama kutakuwa tafsiri nyingine bora kuliko tafsiri hiyo. Watu waliokuwa wanaiona wahi unashuka na wanajua maana ya wahi ni nini na wamepokea tafsiri za wahi kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu wa wa alaihi wasallam. Na mtume Muhammad عليه الصلاه والسلام akasema katika hadithi iliyoko katika sahihi al-Bukhari bi al-ta'liq na iliyoko katika sunan al-Tabarani au katika mu'jam al-Tabarani na عليه الصلاة والسلام sayati ala sayati ala ummati au sayati zamanun ala ummati yastahilluna fihi al والخمره والمعازي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انسهم متوم عليه الصلاه والسلام في كتابه روايه ساياتي في كتابه روايه لا يكونن اقوام من امتي وتكويموا watu katika امه وangu مننوا هاي انا يزمومز متوم اكيكسوديا امه واكه متوم عليه الصلاه والسلام لا يكونن من امتي اقوام كتكوهم watu na mapote yastahiluna watu ambao watakaokuja kuhalalisha kuhalalisha maana yake ilikuwa ni haram hawa watakuja kuhalalisha wao wenyewe waihalalisha jambo ambalo lilikuwa ni muharram ndi mtume akasema yastahilun li anna al hukm huwa al kwa sababu hukmu ya asli ni haram hawa watu watakuja kuleta hukumu nyingine ya kubadilisha ikawa ni haram ikawa ni halal mtume anasema yastahilun watahalalisha mambo gani mtume naanza kuyataja al-hira al bikasri lhai al wa maana yake ni azina zina ni haram kutakuja watu katika umma wangu watakuja kuihalalisha kwa namna mbalimbali mbali. kwa njia mbalimbali kwa maneno tofauti tafauti, tafauti. leo badala ya wanadamu na badala ya watu wanadamu kwa jumla wala sio waislamu peke yake badala ya wanadamu ulimwenguni kuambiwa kwa sababu ya maafa yaliyoko na kwa sababu ya mambo na balaa kubwa zilizotokea ulimwenguni za maafa ya maradhi ya AIDS na maradhi mabovu ya ukimwi na mwingineo badala wanadamu kuambiwa Wawachane na uzinifu kabisa kabisa wanaambiwa la endelea fanya uzinifu lakini fanya uzinifu kwa njia salama fanya safe sex Subhanallah. Yaani badala ya wanadamu hawajapata mafunzo kwamba Mwenyezi Mungu wa wateremshia maradhi sio kwa na dawa wala poza. Ukifikwa na maradhi hayo wewe umeelekea mauti moja kwa moja. Lakini pamoja na hayo wanadamu bado hajapata lesson. Bado hajapata mafunzo. Anawaambia wanadamu wenzake endelea kufanya bora tu wewe uhakikishe kwamba umefanya hivi na umevaa hivi na umekaa hivi walharira na harir inajulikana walkhamra na tembo linajulikana walmahazif nipo hapa tunapopataka na mahazif ni ala za hizi nyimbo mnazozisikia na hii midundo unaoisikia na haya mambo ambayo leo waislamu wanaita pombazo la roho haya mambo ni mtume alayhi salatu wasalam kashaa haramisha hakuna masala ya rahi ya pili wala hakuna masala ya kufikiria ya ndani yake kwa hivyo simu za waislamu baadhi yao au, au wengi wao wamefikwa na mtihani huu na ni jambo ambalo ni la haram muislamu afa alichunge katika simu yake jambo la msingi lingine linalofungamana na masala haya ni kuwa muislamu ambaye ndani ya simu yake ameweka ringtone ya music ameweka tone ya nyimbo ikiwa ni ishara kwamba nyimbo hiyo inapoingia ndipo simu imekuja au message imeingia sabala yaliyo iliyoko hapa ni muislamu huyu anapoingia mskitini kuswali muislamu sampuli hii anapoingia ndani ya mskiti nyumba ya Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kama hii kuswali huwa ndani yake amefanya mambo manne ya makosa kama yafuatayo jambo la kwanza ndani ya simu yake nina ikiingia simu au ikiingia message zikatoka tone za music nyimbo zikaanza kulia ndani ya sala kosa la kwanza anaghma al almusiqiya au alghina almuharra hiyo tumetaja kosa la pili idha e, almuslimin muislamo aliyena simu ndani ya mfuko wake inalia e, simu hiyo simu yenyewe ni music ni manyimbo na midundo ya mziki inalia ndani ya mfuko wake sampuli aina mbalimbali lugha tofauti tofauti tena ajabu yenyewe ni kwamba mara nyingi unapoona mambo hayo muislamu hatukui hatua yoyote ya kuifunga simu hiyo au kuizuia aiacha hivyo hivyo akidhani kwamba labda akitia mkono katika mfuko wake akiitoa ile simu kuinyamazisha huwa labda amebatilisha sala hajui akiendelea kufanya hivyo hupata haram na makosa zaidi kuliko kuifunga ile simu iliyo mfukoni kwa hivyo ndani yake kwa sala pili kuna idhaul muslimin kuaudhi waislamu waislamu unaosali nao safu ya kwanza na ya pili na ya tatu pengine mpaka safu ya saba au ya nane mskitini wanaskia midundo hiyo ya simu wewe hata habari una umewaharibia khushu umewatoa ndani ya sala umewatoa katika lahada ya kusikiliza Qur'an kila mmoja umemharibia pale alipofika juu yamesimama wapi makosa yao na madhambi yao unaweza kuyabeba mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu khushu inatakiwa ndani ya swala walladhina hum fi salatihim khashuun wewe ukanya ukawaribia waislamu Mia 400 ndani ya msikiti wote ukawatoa ndani ya khushu u utakuwa ndakusema nini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Pamoja na kwamba umewadhika kila mmoja aliyeko pale huudhika yuko ambaye hunyamaza hawezi kusema na yuko ambaye akitoka nje msikitini hulalamika Na Mwenyezi Mungu anakuambia walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasab faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina Kosa tatu ni istihfaf bilmasajid ni kudharau msikiti kutojua heshima ya mskiti ni nini msikiti si pahala ambapo inaruhusiwa kutolewa mashairi ndani yake mashairi hayauruhusiwi kutolewa ndani ya mskiti seuze nyimbo na ala za mziki ikiwa mashairi yamekatazwa. kosa la nne ni muislamu kutotambua namna anavyomkosea adabu yule aliyesimama mbele yake ni nani? Umesimama mbele ya nani? Leo kuna sehemu katika ulimwengu huu na kuna pahala katika ulimwengu huu ambapo ukiingia ndani yake sheria iliyoko ni kwamba simu yako lazima uizime, lazima uizime. Na lao itasikika simu hiyo basi wewe unamashtaka ya kujibu. Nafikiri tunazijua sehemu hizo hakuna haja ya kuzitaja. Kaif Muislamu anasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sahibul mulk, sahibul 'izza, sahibul malakut, sahibul kibriya, sahibul jabarut, malikul muluk. Usiweze kumtambua uliyasimama mbele yake ni nani. Tena umkosea adabu kiasi cha kwamba mpaka umsikilizishe miziki yako ulionayo ndani ya simu yako. Mambo mazito ambayo pengine muislamu haijawahi kumpita katika akili yake kamwe lakini mwanadamu lao angekuwa na akili leo ndani ya msikiti yetu tukiingia msikitini kuanzia pale mlangoni simu umeizima kabisa unaelekea katika msikiti unaelekea katika sala kwa uso wako pamoja na moyo wako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Akulu ma tasma'un واستغفر الله العظيم لي ولكم المسلمين فاستغفروا الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد الحكم الثامن أو السابع حكم يا سابا ان يوفطا ني الاستهانة بالعبادة والقران والاذكار ni muislamu kupitia kwa simu kudharau ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuitoa katika maana zikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kaif inakuwa namna gani? Baadhi ya Waislamu kwa sababu ya uchache na upungufu wa kutoelewa, ya upungufu wa kuelewa mambo yaliyosawa katika ahkam akidhani kwamba ndani ya simu yake akiweka ringtone za mziki ni makosa. Wengine wakadhani kwamba kinyume chake ndio sawa. Na kinyume chake ni kipi? Kinyume chake ni kuondoa hizo ringtones na midundo na miziki, na badala yake kuweka Quran. Au badala yake kuweka azkar za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Simu inapoingia undipo pale unaposikia dhikri ina inasomwa. Au unasikia aya ya Mwenyezi subhana Subhanahu wa Ta'ala inasomwa. Yeye akidhani kwamba hii ndiyo sawa. Badala ya hii ni hii kama vile ambavyo leo kwa baadhi ya waislamu na baadhi ya mshtamaaat alislamia kuna mambo ambayo ni haram yalipoondolewa baadhi ya waislamu wakadhania kwamba maadamu tumeondoa hii afadhali tulete hii badala yake mifano ni mingi lakini kwa sababu ya wakati hatuwezi kuipiga mifano hiyo turudi hapa katika masuala ya simu muislamu anayeweka qur'an muislamu ameweka dhikri muislamu ameweka Utajwa fulani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mal hukm al fi dhalika muharram ni haram moja kwa moja kwa sababu ndani yake kuna makosa matatu kosa la kwanza umeivunda hishma, na umeitoa maana ile aya na dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu aya za Mwenyezi Mungu zimeteremshwa dhikri ya Mwenyezi Mungu imeshuka lengo lake ni hudan, lengo lake ni zikra lengo lake ni attaqarrubu ila Allahi azza wa jal. Lengo lake halikuwa hata siku moja kumkumbusha Muislamu kwamba simu imeingia. Lengo lake halikuwa hata siku moja kukujulisha ewe Muislamu kwamba una message imeingia ndani ya simu yako. Sio hiyo lengo la aya. Wala sio hiyo lengo la dhikri ya mwenyezimungu Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utajwa wake. Au dua inayosoma ndani ya Qur'an, au dua inayosoma ndani ya sunna. leo zimejaa ndani ya masimu ya Waislamu. Unapija, unasikia duaa fulani Unapija, unasikia aya fulani Unapija, unasikia hadithi fulani ma hatha kwani tunamchezea shere Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ni alama kwamba simu imeingia kosa la pili ni kwamba aya hiyo au simu hiyo ulionayo ambayo alama yake ya, ya kwamba simu imeingia ni aya au alama ya kwamba message imeingia ni dhikri ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala inaweza kufanyika pahala ambapo haparuhusiwi kuweka na dhikri. Sawirisha ewe Muislamu kwamba uko msalani unakidhi haja yako. Simu ikalia unazimu, unazima simu ukiingia chooni? La, usime. Pale unapokidhi haja yako msalani, simu ikaingia maana yake ni kwamba aya inasoma msalani maneno yake ni kwamba utajwa wa Mwenyezi Mungu au adhan kama ilivyo leo katika simu za baadhi ya wa waislamu mnaadhana ndani yake Ndiyo alama ya kwamba simu imeingia inasoma adhana hiyo utajwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala bahala ambapo haparuhusiwi umemkosea Mwenyezi Mungu heshima na mtume wake kiasi gani salithan simu inapoingia namna hiyo iliyo na utajwa au aya muislamu mara nyingi au kawaida hasubiri kabisa ile aya kumalizika au dhikri kumalizika pale pale huenua akishiona ile jina la mtu fulani amepija huikata ile simu maana yake ni kwamba umeikata kama ni aya au umeikata kama ni dhikri au kama ni utajwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala umeikata katikati pale ambapo hairuhusiwi kukatwa Ukaitoa katika maana na ukamkosea heshima Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake <clears throat> jambo la au hukumu ya tisia. Leo yolipita ni hukumu ya nane hukumu ya tisia ayo ni inayofungamana na mambo ya simu ni alhadhar min ida'at almal muislamo kutahadhari na kutopoteza <coughs> mali yake. Mali hupotezwa katika simu kwa njia mbalimbali. Mmoja wapo ni haya mambo tunayoyaona leo mambo ya atabahi mambo ya tafakhir, mambo ya Waislamu kushindana nani na simu latest kumshinda mwenzake nani alina simu nzuri zaidi au kubwa zaidi au iliyo na madoido zaidi kuliko simu ya mwenzake leo wanadamu wakatengezea simu ambayo imechongwa kidogo hapa na pale ukaongezewa katika thamani ya bei yake 1200 kwa juu na muislamu anakwenda kuichukua haina lolote la ziada ambayo ni la dharura basi tu muislamu kuonesha kwamba yeye naye aweza kuipata simu hiyo na kuipata simu hiyo imempelekea taklif akaingia katika taklif pengine amekopesha pengine amedanganya, pengine ameiba, pingine imembidia koseshe watu wake nyumbani chakula siku fulani ili aenda kaipate simu hiyo. Na Mwenyezi Mungu anasema la yukallifullahu nafsan illa usaha. Vile vile katika idhaatul mal ni yale mapesa yanayopotea. Na yale mapesa yanayokwenda kufaidisha mashirika ya mawasiliano ambayo waislamu wanayapoteza mapesa hayo kupitia kwa pesa za kredit au kupitia kwa pesa za bundle za, ed, za internet kununua ma internet na kununua ma, ma, ma ya simu ambayo Muislamu hana haja nayo alhashir al kumalizia yuwai al haraka haraka kwa sababu ya wakati ni idhaatu al kupoteza wakati wallahi tusipokuwa waangalifu katika simu zetu zaidi ya nusu wa umri wa mwanadamu unaweza kupotea katika simu Uspokuwa mwangalifu na onyo hili na hukumu hii ni hatari khususan kwa vijana wadogo ingawa hata watu wazima nao wamo katika mushkilio huo lakini vijana hawa wanaoinukia hivi sasa hawa vijana wadogo wadogo wa kiume na wa kike imekuwa ni mtihani mkubwa mkubwa kabisa kwa wao masala ya sibu ndipo pale unapomwona kijana wa Kiislamu anaweza kukesha kuanzia baada ya akilala ni karibu alfajiri Kijana wa kike wa Kiislamu anaweza kukaa na simu masaa kwa masaa kwa masaa yuko katika chat yuko ndani ya WhatsApp yuko ndani ya mtandao fulani yuko ndani ya sehemu fulani yuko ndani ya pahala fulani Anapete, anapoteza anapoteza umri wake anapoteza maisha yake ambayo ni umri unaokuja mara moja peke yake ukimalizika anakuja malakul maut anakuambia anasoma saa tunaisoma ndani ya Qur'an wajaat sakratul maut bilhaq umri umeimalizika waan umrihi فيما افناه umri wako umepoteza katika nini انا اسمع لقد شاهدت خلقا كثيرا نيموشهديه watu wengi ambao wanapoteza umri wao wala yaarifuna maana alhaya hawajui maana ya uhai ninini nimeuwashuhudia ibn aljawzi anasema katika saidul khatib kurasa 124 anasema laqad shaahadtu khalqan katiran la yaarifuna maana alhaya nimeuwashuhudia haya maneno ayazungumza ibn al karne na makarni aliyopita leo angekuwa hai ibn al-jawzi angesemaje Anasema sema fa minhum man aghnahu Allah fa huwa yumdi alqatahu fi al-souq mu'dhaman al-nahar wa tamurru bihi min afatin wa munkar wa ko baadhi yao ambao Mwenyezi Mungu amewenimeesha na mali yuko katika soko lake mchana mzima anaupoteza katika soko lake amekaa ndani ya soko. Ametandaza miguu na mikono, aangalia kila munkaruni unaopita, na kila maafa yanayopita na kila aina ya usabasi na udaku ulioko pale anaujua Wamin Wa mionhum man yakhlu wayalab. Mwingine kazi yake katika maisha ni kucheza. Mipira na hali kadhalika na PlayStation. Wa mionhum hapo ndipo ndipo pataka. Wa mionhum man yaktau zamanahu bikathrati alhadith na yule ambaye anayekata na anayepoteza mwingi katika wakati wake na katika umri wake fi kathrati alhadith katika maneno na katika uzungumzaji usiyokuwa na kichwa wala mguu usiyokuwa na manufaa kwa mwanadamu si duniani wala akhera mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maneno haya ni yazungumza ibn al-jawzi ayu al-ikhwa miat asanawat al-madiya leo angekuwa hai akawaona waislam haya wanaoyafanya na masimu yao sijui angeandika maneno gani umri wa mwanadamu unapita wewe tazama katika majumba ya waislamu utaona mambo ya kustaajabisha kwa sababu mbali mbali, kwa sababu za upuzi lakini umri wa mwanadamu unapita ambao utakwenda kuulizwa nao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala suala la kwanza wa an umrihi fima afna umri wako umepoteza katika nini ewe mwanadamu ahmed shauki anakuambia daqqatu qalbi mriin qahilatu lahu innal hayata daqa'iqun wa Umri wako ukiweka mkono moyo wako, ukiweka mkono namna hii katika kifua, unausikia moyo wako unapiga mdundo, tu tu tu namna hii. Uye midundu. hiyo. Hiyo anasema Ahmed shauki ni alama ya kukuonesha wewe mwanadamu kwamba uhai wako ni sawasawa na ile saa. Inapokwenda ku, inapogonga ta ta namna hiyo. Na ile moyo nao vile vile inakupa ishara ni talazum kwamba maisha yako ewe mwanadamu ni sawasawa na hii saa kila inapopita umri unakwenda na kila inapopita maisha yako yanakwenda na unakaribia katika mauti ukitahamaka muda umekwisha uko ndani ya kaburi una masala ya kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala unajuta unasema ya rabbi irjiun ewe mola naomba uniregeshe urejesha ufanyaje urejeshe wapi uende wapi unasema ya rabbi irjiun ewe mola niregeshe unaulizwa urejeshe wapi uende ukafanye nini وناسما لا علي اعمل صالحا فيما تركت اني nipate kurudi nipate fursa nyingine ya kufanya mambo mema kwani ulikuwa wapi kwani ulikuwa unafanya nini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين